«Навіщо тобі ще й ми? Ну, не лізь же далі, зупинися!» У відповідь почулося зле сичання. Два вогники блиснули у саньків бік. Та він був ладен присягнутися чим завгодно, що сіра пляма завмерла. «Молодець!» – подумки продовжував він говорити з дикою кішкою. «Ну, шла б ти собі до лісу, га? Ну, що тобі варто це зробити? Там же поживи скільки завгодно, ну, йди, прошу тебе, йди геть!» Він уявив, як дика кішка, зупинившись, почала роздумувати, що їй робити далі. Потім вона розвернулася і поволеньки стала спускатися по стовбуру. Замить, під сторожовим дубом почулося м'яке гупання. «Пішла!» – зраділо видихнув Грицик. «А я вже було подумав. Як ти гадаєш, Сенько? а чого вона пішла? Невже чого злякалася? А чого?» «Не знаю», – силу вона відказав Сенько. «Якась дивна кволість огорнула його». У скронях гупали велетенські дзвони, і голова аж розривалася від того бамкання. Я попросив її піти. Як попросив? Не зрозумів Грицик. Сенько не відповів. Він припав чолом до холодної гілки. Стало трохи легше. А з сусіднього дерева на них знову світило двійко вогників. Проте Санькові було вже байдуже. Йому страшенно захотілося спати. Та заснути знову не вдалося. За деякий час в темряви долину стукіт копит, що наближався до сторожового дуба. Долинав він звіттєля, де ще зовсім недавно хлопці разом з димком чатували на вовкулаків. «Хтось їде!» – прошепотів Грицик. «Може, то Олені?» – кволим голосом відгукнувся Сенько. «Олені від села не йдуть!» – заперечив Грицик. «Схоже, що це...» І він міцно стис руку товариша. А стукіт копит долина уже зовсім зблизька. Нарешті хтось невідомий... Протупотів повз сторожевий дуб. Голосно тріснула гілочка під копитами і враз пролунало оглушливе «Абчхи!». Грицик ледь не закричав з жаху, а може й скрикнув, бо стукіт нараз припинився. Хтось невидимий у темряві ще раз кашлянув, а потім подався далі. Незабаром стукіт-копит – Розтанув удалині. Хто б це міг бути? стиха запитав Сенько. Кашляло ж, як людина. Слухай, а може, нас уже шукають панові слуги? Грицик шморгнув носом. Він досі не міг подолати тремтіння. Лише трохи згодом зауважив. А дикої кішки вже не видно. Аби то був хтось людей, вона залишилася б на місці. То, виходить, це не людина проїхала? Виходить, ні. А хто ж тоді був? Я чув, що єдиний, від кого ховається навіть дика кішка, це вовкулака. Ой! Почало розвиднюватися. Густі тумани повільно потягнулися від вукулацького кута, білим перекотиполем покотилися по дуб у бік воронівки. Здавалося, ніби увесь світ залито молоком. Лише інколи в прогалинах між клубками туману можна було розглядіти обриси дерева чи купу очеретів, «Тепер вже не страшно», – сонно подумав Сенько. Очі йому злипалися. Над ранок хижаки ховаються, і вовкулаки, мабуть, теж. Тепер можна й поспати. І чи то він вже заснув, чи ще ні? Але нараз перед його очима зринула постать білобородого діда, вона сповільно пропливла вдалеч за клубками туману. Дідові вуста щось шепотіли до Сенька, проте він не міг розібрати що саме. А коли постать відпливла вдалеч, Сенько раптом побачив себе і Грицика на трав'янистій купині, котру повільно зносила вниз Дніпрова течія. А попереду виднівся острів. Сенько його ніколи не бачив, але чомусь знав, що острів цей носить назву Кам'яного. А потім він став тоненькою гіллячкою, яку трусив дужий вітер. Трусив і прохав прокинутися. Сеньку, та прокинься нарешті!» – розлючено заволав вітер грициковим голосом і Санько прокинувся. Грицик сидів поруч. На його щуці червоніла свіжа подряпина. Спиш, докірливо сказав він. «А я вже на вершечку побував. Ніде нікого. А знаєш, що я вирішив? Біля Воронівки ми ховатися не будемо, а підемо до Кам'яного острова. І знаєш, коли я це придумав?» коли спав. Сплю, а мені хтось ніби каже, «Ідіть до Кам'яного острова! Ідіть до Кам'яного!» «Диви, що там?» Під дубом лежало дві ножів. Поруч з ними два луки і сагайдаки зі стрілами. То були скарби з грицикового сховку, Медова яма і волк. По обіді хлопці були далеко за сулою. Починалися геть незнайомі місця. Грицик, що йшов попереду, намагався триматися ближче до Дніпрових плавнів. О, «Як побачимо татарина, мерщій в очерети», пояснив він Санькові. «А в очеретах Татарин нас ні за що не знайде.